sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseeran ila yawm al-din amma ba'd Allahdan qorxmağı ve peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellemin yolunu tutub getməyi nəsihət edirəm imam abu um isha tirmizinin tərتیب etdiyi bu gözəl kitabın Şərhinə davam edirik. Növbəti fəsil 30-cu fəsildir. Rasullullah sallallahu ətirlənməsi. Müəllif bu fəsildə varib etdiyi hədislərlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in ətir vurmağı xoşladığını bəyan edir. Hədislərin birində rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: "Bu dünyada üç şey mənə sevdirildi. Qadınlar, Ətir və bir də gözünün ağı qarası olan namaz. Hədisi İmam Əhməd rəva etmiş və Şey Xalbani onun səhiyy olduğunu demişdir. Deyir edə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ətirlənmədikdə belə onun vücudundan gözəl iyi gələrdi. Əbü Cüheyfə radiyallahu anh rəva ki, bir dəfə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əlini tutub üzümə qoydum. Və onun əlinin qardan soyuq olduğunu, həm də müşkdən daha gözəl iyi verdiyini duydum. Hədisi Buxari rəva edib. Başqa bir hədistdə Ənət radiyallahu anhü demişdir. Mən Peyğəndər s.ə.v. əlindən daha yumşaq bir ipəyə əsla toxunmamışam. Peyğəndər s.ə.v.dən gələn qoxudan daha gözəl bir müşk və ya başqa bir ətir qoxusu da əsla iləməmişəm. Bu hədisi də Buxari rəvayət edib. Yenə bir rəvayətdə Ənəs radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə gün orta üstü Peyğəmbər s.a.v. bizə gəldi və dincini almaq üçün uzanıb yaddı. Yuxudayken ondan tər axmağa başladı. Onda anam bir ətir şüşəsi gətirib onun tərini bu şüşənin içinə doldurmağa başladı. Elə bu vaxt Peyğəmbər s.a.v. yuxudan oyandı və dedi, Niye belə idirsən ey Umm Anam da ona belə cavab verdi. Sənin bu tərini ətrimizə qatırıq. Çünki o ən gözəl ətrdir. Hədisi Müslim rəvayət edib. Bu fəsildəki hədis 216-cı hədis. Ənəs ibn Məlik rəziyallahu deyimidir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmın ətir qabı var idi və o bu qabdakı ətirdən ətirlənərdir. Bu hədisə Abu Dawud rəva etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani müxtəsəri şəmal əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. 217-ci hədis Sumamə bin Abdullah demişdir, ənəz heç vaxt ətirdən imtina etməzdi və deyərdi, Peyğəqəndar s.a.v. heç vaxt ətirdən imtina etməzdi. Bu həbsi Buxari, Firmizi, Nəsai və Əhməd rəvat etmişdir. Burada söhbət hədiyədən gedir. Belə ki, əgər ətir Peyğəmbər s.ə.v.ə sədəqə kimi verilsə idi, əlbəttə ki, o ətirdən imtina edərdi. Lakin sahabələr və digər sıralı müsəlmanlar üçün bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Belə ki, istər hədiyə olsun, istərsiz sədəqə ətiri qəbul etməy, Sünnə hesab edilir. 218-ci əbis İbn-i Omar radiyallahu anhəmə rəvayət edir ki, Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur. Üç şeydən imtina edilməz. Balışdan, ətirdən və süddən. Əbisi tirmizi rəvayət etmiş və Muhammed Nasr əbdin Albani Səhəy Əl-Cəmi əsərində onun həsən olduğunu demişdir. Adətən bu üç şey qonağa təqdim edilmir. Balış, ətir, süt. Bu üç şey minnəti az olan hədiyələrə aiddir ki, bunlardan imtina etmək bəyənilmir. Olaqlar dəyərli bir hədiyə olsun. Kimsə sənə onu hədiyə eləsin. Və sən hiss edəsən ki, bu adam verdiyi hədiyəni sonra başa qaqacaq o hədiyəni götürməmək məstəhətdir. Lakin bu üç şey, xırda şeylər olduğundan, minnəti az olduğundan, bu şeylərdən imtina edilmir. 219-cu ədris Əbu Hüreyra radiyallahu anh ravayt edir ki, Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur. Kişi ətri, iyisi çox olması və rəngi nəzərə çarpmaması ilə Qadın əfri isə rəngi nəzərə çarpması və iyisi az olması ilə seçilməlidir. Bu hədisi Abu Davud nəsa Tirmizi rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani Muxtasəri Şəmal Əsərində onun səhiy olduğunu demişdir. Hədistə iyisi çox olması və rəngi nəzərə çarpmaması ilə deyilir. Buna gül suyu, mülk Əmbər, kafur və başqa bu kimi ətirlər ayətdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, kişilərə zəfaran və başqa bu kimi qadına xas ənlik kirşandan istifadə etmək qadağandır. Bu xüsusda varid olmuş hədistə Ənəf radiyallahuq demişdir. Peyğəmbər s.ə.v kişilərə zəfaranından ətir kimi istifadə etmək qadağan etmişdir. Hədisi Buxari rəvay edib. Başqa bir hədistə Əliq Nəmdi Talib, radiyallahu anh, ravayət etmişdir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir qövmün yanına gəldi. Onların arasında zəfərandan düzəldilmiş, ətirlə ətirlənmiş bir kişi var idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara nəzər saldı. Sonra hamısına salam verdi, ancaq o kişidən üz döndərdi. Kişi dedi, nə məndən üz döndərirsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, sənin gözlərinin arasında köz vardır. Hədisi Buxari Ədəb-ül-Mufra dəsərində rəvaid edib. Diqqət edirsinizmə? Zəifərandan istifadə etdiyi bu ətri Peyğəmbər Sallı Sələm köz, yanar közə bənzədir. Demək, qadın kimi bəzənmək və qadına oxşamaq qadıqandır. Şəriyyət bunu kişilərə qadağan etmişdir. Sonra hədistə qadın ətri isə rəngi nəzərə çarpması və iyisi az olması ilə seçilməlidir, deyilir. Mübarək Furi, rahiməhullah, bu hədisi izah edərkən demişdir. Burada qadın ətri deyildikdə zəfəran və başqa bu kimi qadının gözəl görünmək məhsədi ilə istifadə etdiyi ənlik kirşan nəzərdə tutulur. Səad demişdir. Alimlər Peyğəmbər s.a.v. bu sözünü belə izah etmişlər. Qadının bu cür ətir vurmasına gəlincə, bu, qadının ancaq evindən bayara çıxdığı zaman istifadə edəcəyi ətirə, yəni iyisi olmayan ənlik kirşana aiddir. Öz evində isə qadın istənilən ətir ilə ətirlənə bilər. Səadin bu sözünü təsdiqləmək üçün, Peyğəndər s.ə.v.in bu hədisini dəlil göstərmək olar. Hər bir göz zina edir. Hansı bir qadın ətirləndikdən sonra evindən çıxıb bu ətrin iyini hiss etdirmək ilə bir toplumun yanından keçərsə, zina etmiş sayılar. Mübarəq sözü burada bitir. Demək, qadına ətrilənib bayra çıxmaq və ya evinin içində naməhrəm kişiyi üçün ətirilənmək qadağandır. 220-ci hədisi. Daha doğrusu, sadəcə isnad. Ali İbni Hücur demişdir. Bizə İsmail İbni İbrahim Cüreyriyyədən, o da Əbunədradən, o da Tufaviyyədən, o da Əbun Hüreyrədən, o, o, o da Peyğəmbər s.ə.v.dən bu hədisin bənzərini mənası ilə rəvaiz etmişdir. 221-ci ədris. Əb-ı Osman ən rəvayət edir ki, Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur. Birinizə reyhan ətri verildikdə ondan imtina etməsin. Çünki o, cənnətdən çıxır. Bu hədisin isnadında keçən hənna Əl-Əsədi məqvul rabidir. Buna görə də bu hədisin isnadı zəif hesab edilir. Muhammed Nasrəddin Albani Muxtas Əlişşəmal əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, reyhan bitkisindən hazırlanmış ətirlə ətirlənməyin zayiz olması səhi hədisdə öz təsdiqini tapmışdır. Bu xüsusda Peyğəmbər s.a.ləm belə buyurmuşdur. Birisinə reyhandan düzəlmiş ətir verilərsə, qoy bundan imtina etməsin. Çünki bu, daşınması rahat Üstəlik iyisi gözəl olan bir ətirdir. Hədisi muslima vaid edir. Bu hədistən belə nəticə çıxır ki, özürlü səbəb olmadan ətirdən imtina etmək bəyənilmir. Bunu da İmam Nəvalı bu hədisi şərh edərkən demişdir. Belə ki, ətir qurmaqda məqsəd insanın könlünü açmaq, onu sevindirmək və əhval ruhiyyəsini qaldırmaqdır və əgər iyi adamın xoşuna gəlmirsə, o halda ona həmin ətirdən vurmaq vacib deyil, yəni ondan imtina edə bilər. Ədisin ravisi əb Abdurrahman İbn-i Məlla Ən-Nəhti sahabə olmasa da Peyğəmbər s.a.v. zamanında İslam dinini qəbul etmiş və onu görməyən müxadramlərə ayətdir. 222-ci ədir. Cərir ibn Abdullah radiyallahu demiştir Bir gün mən Ömer ibn-i Xattabın gəldim. Ravi deyir ki, Cərir bürüncəyini çiğnindən yerə salıb əynindəki tək bir izarla çıxıb getdikdə, Ömer ona bürüncəyini götür çiğninə sal dedi. Sonra yanındakılara dedi, Mən zəriddən daha yaraşıqlısını görmədim. Yalnız bizə məlum olan Yusuf Aleyhisselamın gözəliyindən başqa. Bu hədisin isnazında keçən Amar İbni İsmail İbni Mücarid Mətruq Rabidir. Elə bu səbəbdən də bu hədis zəif sahədir. Muhammed Nasr İddin Albani müxtəsəri Şəmail əsərində bu hədisin olduqca zəif olduğunu demişdir. Hadis ravisi Abu Amr Cərir ibn Abdullah ibn Cabir ibn Malik el-Bəjni, Radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu in səhabəsidir. Cərir, Radiyallahu anhu, 54-cü ilində vəfat etmişdir. 34-cü fəsil. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin danışıq tərziinin necəliyi barədə. 223-cü hadis. Ayşə Radiyallahu anha demişdir: Rasulullah s.ə.v sizin kimi tələn-tələsi və qatma qarışıq danışmazdı. Əksinə, həm aydın, həm də aramla danışardı. Hətta yanında oturanlar onun dediklərini yadda saxlayardılar. Muhammed Nasr əddin Albani, Muxtasəri Şəmal Əsərində bu hədisin səhiyy olduğunu demişdir. Bu hədisin bir hissəsi, Buxari və Muslimin səhiyyilərində rəvaid edilmişdir. Digər rəvayətdə Ayşə radiyallana demişdir. Peygəmbər s.ə.v. elə bir təzidə danışardı ki, onun sözlərini saymaq istəyən adam saya bilərdi. Hədisi bu xayr rəvayət etmişdir. 224-cədir. Ənəs ibn-i Malik radiyallana demişdir. Rasulullah s.ə.v. bir söz söylədiyi zaman, söylədiyi başa düşülsün deyə sözü üç kərə təkrar edərdi. Bu hadisi Bukhari, Tirmizi və Əhməd rəvat etmişdir. 225-ci əblis. Həsən İbn Ali radiyallahu anhıma demişdir. Mən gördüyü kimsəni vəsv etməyi bacaram. Dayım Hind İbn Əbu Hələyə dedim. Rasullah sallallahu aleyhi və səlləmin necə danışdığını mənə vəsv et. Dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm həmişə kədərliyib. Daim Allahın yaratdıqları barədə düşünən bir adam idi və heç vaxt rahatlığı olmazdı. Çox vaxt susar və ancaq lazım gəldikdə danışardı. Nitkini uzu Allahın adı ilə başlayar və onun adı ilə bitirərdi. Yığcam kəlmələrlə danışar və dediyi sözləri aydın tələfiz edərdi. Bu sözlər nə uzun yorucu, nə də ki qısa faydasız olardı. Özü də nə çobudluq edər, nə də bir kimsənin mənliyinə toxunardı. Allahın verdiyi nemət az olduğu təqdirdə belə onu dəyərləndirər və onu əsla məzəmmət etməzdi. Yeməyi də nək istəyər, nə də tərifləyərdi. Nə bu dünya, nə də dünyaya aid işlər onu əsla qəzəbləndirməzdi. Allahın qoyduğu qanunlar pozulduğu təqdirdə isə, haqqı bərqarar edənə dəyək, heç bir şey onun qəzəbinin qabağını ala bilməzdi. O, əsla öz nəfsinə yorə qəzəblənməz və buna yorə heç kəsdən intiqam almazdı. Əli ilə işarə etdiyi zaman tam şəkildə işarə edərdi. Bir şeyə təəccüb etdikdə əlini çevirər, danışdıqda isə əlini o yan bu yana hərəkət etdirərdi. Hərdən sağ əlinin içini sol əlinin baş barmağına vurardı. Birisini azıqı tutduğu zaman ondan üst çevirər və narazılığını ona hiss etdirərdi. Sevindiyi zaman gözlərini yumardı. Çox vaxt təbəssüm edərək gülər və gülərkən ön dişləri dolu təşk bərk vurardı. Bu hədis əvvəldə keçən 8-ci hədisin bir hissəsidir. Yadınıza gəlirsə, həmin hədisin isnadı barədə danışarkən, onun olduqsa zəif olduğunu qeyd etmişdik. Lakin, onu da qeyd etmişdik ki, həmin hədisin içində olan əksər cümlələr digər səhih hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. Eləcə də burada hədisin davamının içində olan əksər cümlələrin doğru olduğu digər səhih hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. İndi bir-bir bunu izah edəcəyik. Burada ravi Rasullah Rasulullah s.a.v.in həmişə kədərli olduğunu xəbər verir. Bu yanlış sözdür. Və neçə nəsə səhih rəvaətlərə ziddir. Bu xüsusda İbni Qeym rəhiməhə Allah demişdir. Hind İbni Əbu Halənin Peygamber s.a.v.in vəsvi barədə rəvaət etdiyi hədisə onun həmişə kədərli olduğuna gəlincə, bu hədis səhih deyil. İsnadında məhul ravilər vardır. Hansı əsasla demək olar ki, Peyğəmbər s.a.v. həmişə kədərli olmuşdur. Halbuki, Allah onu dünyəvi kədərdən və bu kədəri gətirən bütün səbəblərdən qorumuş, ha belə kafirlərin etdikləri əməllərə görə kədərlənməməyi buyurmuş, üstəlik, onun keçmiş və gələcək xətalarını bağışlamışdır. Belə isə, bu qəm çədər ona haradan gələ bilərdi ki? Əksinə, o daim nikbin və güləriz olmuşdur. İbn-i sözü burada bitir. Mədariz-i sərikin əsərində bunu demişdir. Sonra hədistə xəbər verir ki, Rasulullah s.a.v.in heç vaxt rahatlığı olmazdı. Bu nə deməkdir? Yəni, Məhəmməd s.ə.v. öz üzərinə düşən peyğəmbərlik vəzifəsinin məsuliyyətindən dolayı həmişə narahat olar və bu vəzifəni layiqincə yerinə yetirmək üçün əlindən gələnə edərdi. Çox vaxt susar və ancaq lazım gələnini danışardı. Bu xüsusda Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurmuşdur. Kim Allaha və axirət gününə inanırsa, Ya danışsın, ya da sussun. Digər bir hədistə demişdir, kim susarsa, nizab tapar. Başqa bir hədistə də belə buyurmuşdur. Hər kim mənə iki çənəsi arasındakını və iki budu arasındakını qoruyacağına zəmanət verərsə, mən onun cənnətə girəcəyinə zəmanət verərəm. nitkini ucu Allahın adı ilə başlayar və onun adı ilə bitirərdi. Yəni Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Yaqut və ya buna bənzər kəlmələrlə sözünə başlayar. Subhanakəllahumma və bihamdik və ya bu kimi kəlmələrlə sözünü bitirərdi. Yığdan kəlmələrlə danışardı. Bu xüsuslara havalə edilmiş hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və demişdir. Mən yığzam kəlmələrlə Peyğəmbər göndərildim. Hədisi Buxar rəvadə edilir. Burada yığzam kəlmələr deyildikdə Quran və hədis nəzərdə tutulur. Bu, uca Allahın öz kitabında cəm etdiyi kəlmələr ha, belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində varid olan yığzam və lakin çox mənalı kəlmələrdir. Görmürsünüz, Allahın kitabını Neçə-neçə alimlər təfsir edir? İbn-i Teyirə Rəhimə Allah deyir ki, 100 təfsir oxuymayan alim gərək Qurandan danışmasın. Və yaxud tabarini, Rəhimə Allah, misal çəkmək olar. Geç dəfə təfsiri yazdıqda tələbələri gəlir, ondan müraciət edir. Ona müraciət edir, deyir ki, bu, uzun təfsiri etkəsə oxumayacaq. Bunu bir az O vaxt onun yazdığı təfsir 30 min səyifədən ibarət idi. 10 dəfə onu azaldır, eləyir 3 min səyifə. 3 min səyifə günümüzdə olan 12 ciddi tabarinin təfsiridir. Demək, bu təfsir 120 ciddi olmalı idi. Həmsinin Peyğəmbərimiz s.a.v.in hədislərini şərh edən alimlərin kitablarına nəzər salsaq, görərik ki, Bu şəxslər hər hansı bir hədisin bir cümləsindən, hətta bir kəlməsindən neçə-nəce -neçə nəticələr çıxarmışdılar. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabiyə deyir: "La tagdab, gəzəblənmə." Bir kəlmədir, gəzəblənmə. Alimlər bu kəlmədən neçə-nəce -neçə nəticələr çıxarmışdılar. Sonra hədisdə deyilir ki, danışdığı sözləri aydın tələffüz edərdi. Bu fəslin əvvəlində 223-cü hədistə bu söz öz təsdiqini takıb ki, Rasulullah s.a.v. danışanda aydın və aramla danışardı. Özü də nə köbudluq edər, nə də bir kimsənin mənliyinə toxunardı. Uca Allah bu xüsusda buyurur, Allahın mərhəməti sayəsində sən onlarla mülayim rəftar etdin. Əgər sən çobud və daş qəlbli olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılışardırlar. Ali İmran surəsi 159-cu ay. Həmsinin Peyğəndər s.ə.v. barədə varid olmuş, indi deyəcəyim hədislərə nəzər salsaq, onun necə axılaq sahibi olduğunu görəlir. Abdullah ibn Amr r.ə. demişdir, Peyğəndər s.ə.v. ədəbsiz və çobud olmamışdır. O, deyərdi, sizin ən xeyirliniz, Əxlaqı ən gözəl olanınızdır. Hədisi Buxayr rəvat edib. Digər bir hədisdə Ənəs İbn-i Malik anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm nə söhürsəyən, nə ədəbsizliyədən, nə dələyənət oxuyan bir adam olmuşdur. Birimizi təmbih edərkən deyərdi. Ona nə olub? Alını yerə sürtülsün. Bu hədisədə Buxayr rəvat edmişdir. Yenə Ənəs radiyallahu anh deyir ki, Mən 10 il Peyğəmbər s.ə.və xidmət etdim. Bir dəfə də olsun o mənə nə uf, nə niyə belə etməməsən, nə də niyə belə etməməsən, dedi. Bu ədisi də Buxari rəvayət edmişdir. Yenə Peyğəmbər s.ə.və vəzif edib, deyir, Allahın verdiyi nimət az olduğu təqdirdə belə onu dəyərləndirər və onu əslə məzəmmət etməzdir. Yaxınıza gəlirsə, 173-cü ədistə Ummuhani radiyallarına ravayət etmişdir ki, bir dəxə Peyğəqəmbər s.ə.ləm gəlir, ondan yeməyə bir şey istəyir. O da ona evdə quru çörəkdən və sirkədən başqa bir şey yoxdur, deyir. Peyğəqəmbər s.ə.ləm ona nə cavab edir? Deyir ki, içində sirkə olan ev çörəyi qatıb yemək üçün qatışıb olmayan evlərdən deyil. Və o sirkədən, çörəkdən yeyir. Bu nə deməkdir ki, nemət az olsa belə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu dəyərləndirərdi. Yeməyi nə pisləyər, nə də təərrüf edərdi. Pislənməməsi barədə Əbū Hüreyra rəziyallahu edir ki, peyğəmbər sallallahu heç vaxt Heç bir yeməyi yeməzdi. Yeməy xoşuna gəldikdə onu yeyər, əks halda isə onu tərk edərdi. Bu çi qaldı yeməyi tərifləməməyinə? Əslində bu yanlış bir ifadədir. Peyğəmbər (s.ə.s) dəfələrlə sirke və digər yeməkləri tərifleyib. Və ola bilər ki, burada ravi başqa bir şey gətirir. Yəni vaxtını hər hansı bir yeməyi və içkini təərifləməyə sərf etməz və qəlbini buna bağlamazdı. Allahın qoyduğu qanunlar pozulduğu təqdirdə haqqı bərqarar edənə dək, heç bir şey onun qəzəbinin qabağını ala bilməzdi. 111 və 112-ci hədislərə baxsanız görərsiniz, ki, Peygamber s.ə.v. İslam dininə qarşı çıxan İbn-i və digərlərini nəcərdə cəzalandırır. Onun qəzərini heç bir şey ala bilmir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq öz nəfsinə görə qəzəblənməz və intiqam almazdı Öz nəfsinə görə Rasulullah s.ə.v. heç vaxt intiqam almayın. Səhiyyədistə Ayşə r.əvət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. öz nəfsinə görə heç kəsdən intiqam almamışdır. Yalnız ucu Allahın qoyduğu qanunlar fozulduqda, qüdürətli və əzəmətli Allaha görə intiqamalardır. Digər bir hədistə, Abuhurera radiyallahu anh rəvaid edir ki, bir dəfə bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib ondan borcunu tələb etməyə başladı və onunla çobud danışdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabələri ona qulaq vurması vermək istədikdə, Peygamber sallallahu sələm buyurdu, dəyməyin onu, həqiqətən, borc ziyyəsinin danışmağa haqqı var. Sonra əlavə edib, dedi, ona dəvəsi yaşında olan bir dəvə verin. Sahabilər dedilər, ya rəsullar, bizdə olan dəvə onun dəvəsindən yaşlıdır. Peygamber sallallahu sələm buyurdu, bunu ona verin, həqiqətən, sizin ən xeyirliniz, borcunu ən gözəl şəkildə ödəyəninizdir. Yəni bu xəbər rəvayətdir. Hədisdən aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xətbinə ona qarşı kobudluq edən kimsədən intiqam almadı. Nəhsinə görə intiqam almadı. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri də belə idi. Məşhur rəvayətdir. Əli ibn Əbi Tâlib rəziyallahu üzünə xofirlərdən birit püruh. O da onu öldürmür. Kafir də təəccüb edir ki, niyə onu öldürmədi? Əli radiyalarını başa salır ki, mən Allah üçün öldürəcəydim. Sən mənim üzmə zaman artıq nəfsim mənə qalib gəldi. Az qalacaqdır ki, öz nəfsimə görə səndən intiqam alam. Nəticə nə olur? Allah üçün elədiyi hərəkətinə görə Allah s.ə. ləhmin kafirə hidayət verir. Əli ilə işarə etdiyi zaman tam şəkildə işarə edərdir. Bu, heç də de o demək deyil ki, Peyğəmbər s.ə.v. yalnız bu şəkildə işarə etmişdir. Belə ki, səhi hədislərdə onun bir və ya daha çox barmaqla işarə etdiyi varid olmuşdur. Məsələn, barmağını saldırır və, və ya Allahım, şahid o, ki, bu dini təbliq etdin və ya namaz əsnasında təşəhüdü oxuyarkən işarə barmağı ilə işarə edir. Həmçinin, səl, radiyalların edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm orta barmağı ilə işara barmağının yan yana azazıq aralıq tut demişdir. Mən və yetimin himayədarı cənnətdə bu iki barmaq kimi olacaq. Digər hədistə də belə buyurmuşdur. Yetkinlik yaşlarına və iki qıvışağının qayğıqına qalan kimsə cənnətdə mənimlə birlikdə bu iki barmaq kimi olacaq deyil, orta barmağı ilə işara barmağını bürləşdirdi. Sonra hədistə deyilir ki, bir şeylə təcrüb etdikdə əlini çevirər. Danışdıqda isə əlini oyan, buyanı hərəkət etdirərdi. Əlini çevirər, yəni əlinin üstünü altına və ya altını üstünə çevirərdi. Bu da təəccüb hissini bildirmək üçün Sonra hərdən sağ əlinin içini sol əlinin baş parmağına vurardı. Hər alıq rahməhullah deyir ki, bu ərəblərin adətiydi. Sadəcə adət. Birisini acıqı tutduğu zaman ondan üst üssəyirər və narazılığını ona hiss etdirərdi. Əbu Səyid il-Xudri radiyallahu anh ravayət edir ki, bir dəfə nəcirandan bir nəfər Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldi. Onun barmağında qızıl üzü var idi. Rasullah sallallahu aleyhi və sələm ondan üçsəyir sevildi. Sonra o adam ondan bunun səbəbini soruşduqda Rasullah sallallahu aleyhi və sələm dedi. Sən mənim yanıma gəldikdə əlində bir parça köz var idi. Hədisi Nəsai rəvayət etmiş və Şeyh səhiyyət tərəqib və tərəqib əsərində onun səhiyyə olduğunu demişdir. Əvvəki hədistə də həmçin, 219-cu hədistə onun qeydlərində şərh edərkən dedim, zəfəran ki, sürtür ki, Peyğəmbər səsələm ondan üç sevilir. Sevindiyi zaman gözlərini yumardı. Hər alıq rahimunallah deyir ki, bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin təvəzəkarlığına dəlalət edir. Çox vaxt təbəssüm edərək gülər və gülərkən onun dişləri dolu təkbər qurardı. Bundan aydın olur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin çox vaxt təbəssüm edər, hərdən də gülərdir. Məllətin növbəti fəsildə gətirdiyi hədislərdə bu öz təsliqini Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Rasulullah s.a.v güldükdə damağı görülməzdi. Yəni, o heç vaxt qəhqəhə çəkməzdi. Dolu təkbər görar, dolu məlumdur. Havada donub tökülən yağmur dənələri. 35-ci fəsil Rasulullah s.a.v-in gülməyi barədə var olanlar. 226-cı həbis Cabir ibn-i Samura radiyalların demişdir Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin baldırları nazi idi Çox vaxt onun gülməyi ancaq təbəssüm etmək olardı Mən ona baxarkən öz-özümə deyərdim Deyəsən, gözləri sürməlidir Halbuki gözləri sürməli deyildi Bu hədisi termizir avad etmişdir İsnadında keçən Həccad ibn-i Artad çoxlu xətalara yol vermiş rabidir Muhammed Nasrəddin Albani müxtəsəri Şəmail əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Burada gözləri sürməlidir, deyilir. Yəni, kilpiklərinin dibi xilqətcə qara rəngə çalırdı. Bu vəz başqa bir səhiy hədisdə öz təsdiqini tapıb. Beyhəxinin zələl əsərində rəva et edilir ki, Abuhureyra, radiyallahu anh, demişdir. Peyğəmbar s.ə.v-in gözləri xilqətcə sürməli idi. Ləyətçi Muhammed Nasr iddin Albani Səhiyyəl-Cəmi əsərində həsən hesab etmişdir. 227-ci əvv. Abdullah ibn Haris ibn Cəzə radiyallana demişdir. Mən Rasulullah s.ə.v-lə daha çox təbəssüm edən bir kimsə görməmişəm. Bu hədisi Tirmizi rivayet etmiş və Muhammed ibn Əfreddin Albani müxtasar əl-şəmal əl-terində onu olduğunu demişdir. Bu hədis o demək deyil ki, Peyğəmbər sallallahu daim gülərdi. Sahabi onu gördüyü zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi onun üzünə gülümseyər, təbəssüm edərdi. 228-ci əriz. Abdullah ibn Haris radiyallahu demişdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və gülməyi ancaq təbəssüm etmək olardı. Muhammed Nasrəddin Albani Nüxtəs ər Şəmail əsərində bu hədisin səhiyy olduğunu demişdir. 229-cu hədis Əbu Zər radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.a.v. demişdir, Mən cənnətliklərdən cənnətə ilk daxil olacaq və cəhənnəmliklərdən cəhənnəmdən son çıxacaq kimsəni tanıyıram. Bu, o kimsədir ki, kiyamət günü məhşərə gətiriləcək və Kiçik günahlarını ona göstərin, böyük günahlarını isə əməl dəftərindən silin deyiləcək. Sonra ona kiçik günahları göstəriləcək və ona belə deyiləcək. Sən filan gün, filan və filan işləri görmüsən, bu adam günahını boynuna alacaq və bunlardan heç birini inkar edə bilməyəcək. Həmin an, o, böyük günahlarının ona ərz edilməsindən ehtiyat edəcək. Bu vaxt ona belə buyurulacaq. Onun etdiyi hər bir günahını bir savabla əvəz edin. Bundan sonra o deyəcək. Ey Rəbbim, mən bir çox günah görmüşəm ki, onları burada görmürəm. Abu Zər dedi, mən Rasulullah s.a.v. arsa dişləri görünənə də güldüyünü gördüm. Bu hədisi buhari, Muslim, Tirmizi, İbn-i və Əhməd ravak etmişdir. Diqqət etdinizsə, hədistə mən cənnətliklərdən cənnətə ilk daxil olacaq deyilir. Burada ilk kəlməsi yanlışdır. Yəqin ki, ravilərdən birinin xəfasıdır. Əslində, burada son kəlməsi olmalıdır. Yəni, Cənnətlişlərdən cənnətə son girəcək. İmam muslimin səhihində də bu cür rəlayat edilmişdir. Üstəlik bu lərs, ilk əvvəl cənnətə girəcək kimsənin Peyğəmbərimiz s.a.v. olacağı barədə varid olmuş səhih hədislərə sizdir. Həmin hədislərin birində Peyğəmbər s.a.v. demişdir, Mən qiyamət günü cənnət qapısının yanına gəlib onun açılmasını xayiş edəcəyim. Bu vaxt gözətçi, Sən kimsən deyə soruşacaq, mən Muhammədəm deyə davab verəcəyim. Bunu eşidəndə o deyəcək, mənə bu qapıları səndən əvvəl heç bir kəsə açmamaq, yalnız sənin üçün açmaq əmr edilmişdir. Ədisi Müslim rəvayət edir. Sonra Peygamber s.ə.v. xəbər verir ki, Cəhənnəmliklərdən, cəhənnəmdən son çıxacaq kimsəni tanıyıram. Bu o deməkdir ki, ondan əvvəl də cəhənnəmdən çıxanlar olacaq. Bu, sonuncusudur. Onların hamısı Allahın mərhəməti sayəsində zaman-zaman cəhənnəmdən çıxarılacaqlar. Bu kimsə cəhənnəmdən çıxdıqdan sonra, yerdə qalanlar heç vaxt oradan çıxmayacaqlar. Uca Allah onlar barədə belə buyurur. Kafirləri isə cəhənnə modu gözləyir. Orada nə öldürülməzlər ki, ölüb canları qurtarsın, nə də bu odun əzabı onlar üçün yüngülləşdirilər. Biz hər bir kafiri belə cəzalandırırıq. Onlar orada fəriyyət qoparıb yalvaracaqlar. Ey Rəbimiz, bizi buradan çıxar ki, əvvəllər etdiyimiz əməlləri deyil, yaxşı əməllər edək. Onlara deyiləcəyim. Məyər orada sizə düşünədək kimsənin düşünə biləcəyə qədər uzun ömür vermədikmi? Sizə qorxudub xəbərdar edən Peyğəmbər də gəlmişdi. Elə isə daha da nəzabı. edən olmaz. Fatır surəsi 36-37-ci ayə Başqa bir ayədə Allah s.ə.q. buyurur onlar cəhənnəm gözətçisini çağırıb deyəcəklər. Ey Malik, qoy Rəbbin canımızı alıb qurtarsın. Oysa onlara, siz burada əbədi qalacaqsınız, deyəcək. Əz-Zuxruq surəsi 77-ci ayı. Allah bizi cəhənnəmə düşən kimsələrdən uzaq eləsin. Cəhənnəmə düşməkdən qorursun. Hədistə onun etdiyi hər bir günahını bir savabla əvəz edin, deyilir. Dikkat edin. O deməkdir ki, adam cəhənnəm odunda günahlarından təmizləndikdən sonra keçmiş günahlarının hamısı savabla əvəz olunur. Bu bir səbəbdir. Keçmiş günahlarının savabla əvəz olunması üçün. Həmsinin, adam tutduğu işdən peşman olub tövbə etdikdən Və mümin olduğu halda yaxşı işlər gördükdən sonra da Allah onun bir zaman etdiyi günahları sababa çevirir. Bu xüsusda mərhəmətli və rəhimli Allah belə buyurur. Mərhəmətli Allahın qulları o kəslərdir ki, onlar yeryüzündə təvazukarlıqla gəzər, cahillər onlara xoşa gəlməz bir söz dedikdə salam deyərlər. Onlar gecələrini Rəbbi üçün səzdədə və qiyamda keçirərlər. Onlar deyərlər, ey Rəbbimiz, cəhənnəm əzabını bizdən uzaq elə. Doğrusu, onun əzabı həmişəlikdir. Həqiqətən, ora nə pis məskən, necə də pis iqamətgahdır. Onlar mallarını xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsisliyə edər. Bunların arasında orta bir yol tutar. Onlar Allahla yanaşı başqa məbuda yalvarmaz. Allahın haram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməzlər. Bunu edən kimsə cəzalandırırlar. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat artırırlar və onun içində zəlil olub əbədi qalar. Ancaq tövbə edib iman yətirən və sali əməllər edənlərdən başqa. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Allah bağışlayandır, Rəhəmlidir. Furkan suresi 63-cü ayədən 70-ci ayəyə gələr. Bu fəsildə olan bu hədisi Muslim, Tirmizi və Əhməd revak etmişdir. Bu hədistə həmin adamın cəhənnəndən necə çıxdığı və cənnətə necə daxil olduğu vəst olunur vaşin Muslimin səhliyində bu xüsusda maraqlı bir hədis var edilmişdir. Həmin hədistə İbn Məhsud radiyallahu anhı ravayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm, demişdir, Cənnətə girənlərin sonuncusu o kimsə olacaq ki, o, körpüdən kesərkən gəh yerəyəcək, gəh üzü qoyulu yerə yıxılacaq, gəh da cəhənnəm alıbı onun üzünə çırpılacaq. Nəhayət, cəhənnəmi ötüb keçdiyi zaman ona tərəf çevrilib deyəcək. Məni səndən xilas edən Allah nə qədər uludur. O, əvvəlkilərdən və sonrakilardan heç kəsə vermədiyini mənə vermişdir. Sonra ona bir ağac göstəriləcək. Onda həmin adam deyəcək, ey Rəbbim, məni bu ağaza yaxınlaşdır. Onun kölcəsində kölgələnim, suyundan içim. İzzətli və qüdrətli Allah buyuracaq. Ey Adəmoğlu, əgər bu istədiyini sənə versən, yəqin ki, daha artılını istəyəcəksən. O, yox, istəmərmək, Rəbbim, deyəcək və Allahdan bundan başqa heç nə istəməyəcəyənə dair ona söz verəcək. Rəbbin onun bu nimətə qarşı səbirsiz olduğunu yəqin bildiyindən onu üzürlü səyəcək və onu bu ağaza yaxılılaşdıracaq. Adam bir müddət bu ağazın kölcəsində kölcələncək və onun suyundan içəcəkdir. Sonra ona əvvəkindən daha gözəl bir ağaz göstəriləcək. Onda o deyəcək, ey Rəbbim, məni bu ağaza yaxınlaşdır. Onun suyundan içim, kölcəsində kölcələnim. Səndən bundan başqa bir şey istəməyəcək. Allah s.ə. buyuracaq, ey Adəmoğlu, Məyər bundan başqa bir şey istəməyəcəyinə dair mənə söz verməmişdin mi? Əgər səni ona yaxınlaşdırsam, yəqin ki, daha artığını istəyəcəksən. Onda o bundan başqa heç nə istəməyəcəyinə dair Allaha söz verəcək. Rəbbi onun bu nimətə qarşı səbirsiz olduğunu yəqin bildiyindən onu üzürlü sayacaq və onu bu ağaza yaxınlaşdıracaq. Adam bir müddət bu ağazın kölgəsində kölgələcək və onun suyundan içəcəkdir. Sonra ona cənnət qapısının yanında əvvəlkilərdən daha gözəl bir ağaz göstəriləcək. Onda o deyəcək, Ey Rəbbim, məni bu ağaza yaxınlaşdır. Onun kölgəsində kölgələnim suyundan içim. Səndən bundan başqa bir şey istəməyəcəyəm. Allah buyuracaq, Ey Adəmoğlu, məyəl sən bundan başqa bir şey istəməyəcəyinə dair mənə söz verməmişdim O deyəcək, elə deyir, ey Rəbbim, bunu da ver, səndən daha heç nə istəməyə deyəm. Rəbbi onun bu nimətə qarşı səbirsiz olduğunu yəqin bildiyindən onu üzrlü sayacaq və onu bu ağaca yaxınlaşdıracaq. O, bu ağaca yaxınlaşdığı və cənnət əhlinin səsini eşitdiyi zaman, ey Rəbbim, məni oraya daxil et deyə yalvaracaq. Allah buyuracaq, Ey Adəmoğlu! İstəhlərinə son qoyacaqsan mı? Sənə orada dünya və onun misli qədər yer versəm razı qalacaqsan mı? O deyəcək, ey Rəbbim! Sən aləmləri Rəbbi olduğun haldı mənə istihzam edirsən. Bunu deyəndə İbn-i Məsud rəziyyəllərinə güldü və oradakilərdən nə üçün gülməyimin səbəbini soruşunursunuz, deyə soruşdu. Onlar, niyə güldün, deyə soruşdular. İbn-i Məsud dedi, Rasulullah s.a.v. belə güldü və sahabələr olunan, niyə güldün, ya Rasulullah, deyə soruşduqda, o belə buyurdu. Bu adamın, sən aləmlərin Rəbbi olduğun halda mənə istihzam edirsən, dediyi vaxt, aləmlərin Rəbbinin gülməyinə güldün. Sonra Allah buyurdu, mən sənə isteyəcə etmirəm, lakin mən istədiyimi etməyə qadirəm. Allah subhanətələ, bizləri cənnət etsin əksin. 230-cədəs Zərir ibn Abdullah radiyallahu anh demişdir, mən İslamı qəbul etdiyim gündən Rasulullah s.a.v. heç vaxt mənə öz məclisində iştirak etməyə qadağan etməz və həmişə üzümə gülümsəyərdir. Bu hədisi Buxari, Muslin, Tirmizi, İbn-i Maci və Əhməd rəvat etmişdir. 231-ci hədisi. Yenə Cərir İbn-i Abdullah radiyalarını demişdir. Mən İslamı qəbul etdiyim gündən Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxt mənə öz məclisində iştirak getməyə qadağan etməz və həmişə məni təbəssümlə qarşılayardı. Bu hədisi də əvvəlki mühəddislər rəvayət etmişlər. Hər kəsi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həmişə gülər üzlü olmağına dəlalət edir. 232-ci Abdullah ibn Masud rəvi rəvayət edir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi sellem, demişdir, mən cəhənnəmliklərdən, cəhənnəmlən, mən cəhənnəmliklərdən, cəhənnəmlən son çıxacaq kimsəni tanıyıram. O kimsə ki, yanı üstə sürünə sürünə cəhənnəmlən çıxacaq və ona get cənnətə gir deyə buyurulacaq. Bu adam gerib cənnətə girəcək və görəcək ki, insanlar artıq öz yerlərini tutmuşlar. Onda ona deyiləcək, dünyada keçirdiyin vaxtları xatırlayırsamı, o bəli deyə cavab edəcək. Ona təmənnə et deyiləcək. O da təmənnə edəcəkdir. Sonra ona təmənnə etdiyin və dünyanın on qatı qədər yer sənindir deyiləcək. Onda bu adam deyiləcək, sən hökumdər ola ola mənə lağ edirsən. Ə? Abdullah ibn-i Məsud radiyallahu anh, dedi, Mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə arxa dişləri görünənə də güldüyünü gördüm. Hədisi Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace və Əhnəd rivayət etmişdir. Burada cehənnəmliklərdən deyildikdə asi möminlər nəzərdə tutulur. Onların hamısı bir nəfər kimi Gez, təz cehənnəmdən çıxacaqlar. 230-cü əz Ali ibn-i Bir defə men, elinin yanındayken ona bir minik heyvanı getirdiler. O, ayağını üzəncəyə qoyub, Bismillah, dedi. və heyvanın belinə kalktı. Nəhəyət miniyin üstündə qarar tuttukta, Elhamdülillah, dedi. Sonra da, belə dua etdi. Subhanelləzi səkhərələna həzə və məkkünnə ləhəm mükrinin və inə ilə rabbina ləmunqalibun. Sonra üç təfə Elhamdülilləh və üç təfə Allahu Akbar dedi. Sonra davam edib dedi. Subhanəkə Allahumma inni zəlemtü nəfsi fəqfirli fəinnehu lə yəqfirurdun və illə ənd. Sonra o güldü. Dedim. Nəyə güldün, ey müəminlər nəmiri? Dedi. Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin mənim kimi mini şeyvanına minib dua ettiğini Sonra da güldüğünü gördüm ve ondan "Nə üçün güldün, ya Resulullah?" deyə soruşdum. O da belə buyurdu: "Sənin Rəbb-in öz bəndəsinin 'Rabbigfirli zunubi' deməsinə özünə layiq tərzdə təəccüb edir. Bəndəsi də bilir ki, Rəbbindən başqa heç kəs bu günahları bağışlaya bilməz." Bu hədisi, Ebu Davud, Tirmizi, Ehmed rəvayət etmiş və Muhammed Nasirəddin Albani müxtəsər şəməl əsərində onun səhiyyə olduğunu demişdir. Hədiste vəirəd olan duaların mənasına gəlində. Bismillah, yani Allah'ın adı ilə. Elhamdülilləh, yani həmz olsun Allah'a. Subhanelləzi səkhərə ləna həzə və məkünnə ləhu mükrənin və inə ilə rabbina ləmunqalbun yani Bunu bizə tabi edən Allah paş və müqəddəstir. Yoxsa bizim ona yüzümüz satmazdı. Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıbacaq. Əslində, duanın bu hissəsi Quran ayəsidir. Əz-Zuhruq suresinin 13-cü və 14-cü ayələri. Allah akbar, Allah ən böyüktür. Subhanək Allahumə, inni zələntu nəfsi, fəəqsirli, fəinnəhu lə yaxsırudunu və illə ənt, Allahım, sən paş müqəddəssən, mən özümə zülm etdim. Məni bağışla, şübhəsiz ki, günahları ancaq sən bağışlayırsan. Hədistə ayağını üzənciyə qoyub, deyilir. Üzənci, süvarinin ayağını dirəməsi üçün, yehərin iki tərəfindən asılı altı düz dəmir halqalarından hər biridir. 234-cü hədist. Amir ibn Saad, Rəvayət edir ki, Səad İbn-Əb-Vaqqas radiyallahu demişdir. Xəndək günü mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin arxad işləri görünənə də güldüyünü gördüm. Mən Səaddən o nə üçün güldü deyə soruşdum. Dedi, döyüş ətnasında kafirlərdən birinin əlində qalxan var idi. o oxla kafirləri vururdu. Bu kafir alnını atılan oxlardan qurmaq üçün əlindəki qalxanı oyan bu yana yerlədirdi. Səad onu vurmaq üçün ox qabından bir ox çıxartdı və oxu yaya qoyub hazır durdu. Kafir başını yuxarı qaldırdıqda səad oxu atdı və ox gedib onun alnına battı. Ox ona deyən kimi, ox arxası üstə yerə yıxıldı, ayaqları da göyə qalxdı. Onda Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm arxa dişləri görünənə dəhk güldü. Mən Səəəddən o nəyə güldü diye soruşdum. Dedi, Səəədin o kafirə elədiyinə güldü. Bu hədisin isnadında keçən Muhammed ibn-i Muhammed ibn-i Əsvad məzhul râvidir. Muhammed Nasreddin Albani müxtəsəri şəmal bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Lakin Muslimin səhihində bu hadisənin həqiqət olduğu öz təsdiqini tapmış, ha belə, bunun xəndək döyüşündə yox, Uhud döyüşündə baş verdiyi xəbər verilmişdir. Həmin hədistə Amir ibn Səad eyni ravidir, Səad ibn-i Əbləqqasın oğlu. Amir ibn-i Səad rəvayət edir ki, atasız Səad demişdir. Uhud döyüşündə müşriklərdən biri müsəlmanları qırıb çatırdı. Onda Peyğəmbər s.a.v. mənə dedi, atam, anam sənə fəzə olsun, vur onu. Mən onu vurmaq üçün ox qabından ucuq olmayan bir ox çıxartdım və bu oxla onun böyründən vurdum. Ox ona deyən kimi, ox arxasüstə yerə yıxıldı və üst başı asıldı. Onda Rasulullah s.a.v. güldü və mən onun arxad işlərini gördüm. Hədis burada bitir. Burada Rasulullah s.a.v. o kafirin üst başının asılmasına yox, səadin onu nəcür cür öldürməsinə gülür. Görün, nə mahir atıcı, nəcür cür mahir oxçu idi, ucu olmayan oxunan kafiri vurur. Rədiyə Allah'ın 36-cı pəsir. Rasulullah s.a.v.in zarafat etməsinin vəhsi barədə varid olanlar. Burada zarafat deyildikdə şit zarafat, yəni qəhkəhə çəkib gülmək və ifrat dərəcədə əylənmək üçün deyilən söz və ya edilən hərəkət nəzərdə tutulmur. Belə ki, Peyğəmbər s.a.v. hər bir işdə orta yol tutduğu kimi bu işdə də həmsinin nə daim qaşqa bağlı olar, nə də ki, zarafat etdikdə həddini aşardı. Zarafatı da həmişə deyil, ancaq lazım gəldikdə edərdi ki, bunun sayəsində sahabələrinin kölnünü atsın və arada olan isti münasibətləri bir qədər də möhkəmləndirsin. Bu xüsusda İmam Nəbavi Rahiməhullah demişdir. Alimlər demişdir, qadağan olunmuş zarafat ifrat dərəcədə edilən və davamiyyətli olan zarafatdır. Çünki belə zərafat həddən ziyadə gülməyə və qəlbin səhfləşməsinə səbəb olur. Üstəlik, adamı uza Allahı zikr etməkdən və dinə aid mühüm işləri yerinə yetirməkdən yayındırır. Çox vaxt belə zərafat adamı başqalarına sataşmağa və beləliklə də onlara əziyyət verməyə təhrik edir. Axırda da bu hərəkət ədavətə gətirib çıxarır və son nəticədə heybətdə əldən gedir, ciddiyyətdə. Bu deyilənlərə yol verməmək şərfi ilə zarafat etmək isə Rasulullah s.a.v. etdiyi mübah əməllərdən sayılır. Çünki Rasulullah s.a.v. nadir hallarda məsləhət bildikdə üstəlik zarafat etdiyi adamın köylünü açmaq və dostluq münasibətini artırmaq məqsədi ilə zarafat edərdi. Bu cür zarafat etmək isə əsla qadağan deyildir. Əksinə, Bu zarafat bəyənilən sünnəyə aiddir. İmam Evaq-ı Allah bunu Əzqar kitabında qeyd etmişdir. Demək, adam zarafat etdikdə kitab və sünnədən qıralaq sunamalıdır. Əvvəla zarafat edən adam yalan danışmamalı, öz zarafatı ilə başqalarına əziyyət verməməli və onlara isteyza etməməlidir. Bu fəsildə varid edilmiş növbəti ədistə sahabənin bizimlə zarafat edirsən, ya Rasulullah, sualına Rasulullah s.a.v. belə cavab vermişdir. Bəli, zarafat edirəm, ancaq mən haqdan başqa söz danışmıram. Başqa bir ədistə isə Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur. Cəmatı güldürmək məqsədi ilə yalan danışan kimsənin vay halına, vay halına, vay halına. Əbsəbü Davud sünnə nəsr-əndə rəvayət etmiş. Şeyx Albani sahih jami nəsr-əndon olduğunu demişdir. 235-ci. Ənəs ibn Məlik rəziyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ona: "Ey iki qulaqlı" demişdir. Mahmud demişdir. Əbu Usama demişdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu səlləm, onunla zarafat edərdi. Mahmud ibn-Geylən, Tirmizinin şirxidir. Bu hədisə Qudavud, Tirmizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisin isnadında keçən Şəriq ibn-Abdullah Ən-Nəxəyi çoxlu xətalara yol vermiş Saduq rəvidir. Lakin digər isnadlarla rəvayət edilmiş bu mənada olan hədislər bu hədisin dərəcəsini qüvvətləndirir. Muhammed Nasrəddin Albani Muxtəsər-i Şəmail əsərində bu hədisin səhih olduğunu söyləmişdir. Ey iki qulaqlı, ifadəsinə gəlində, burada Rasulullah s.a.v. öz xidmətçisi ilə həm zarafat etmiş, həm də onu həybi mənada tərifləmişdir. Belə ki, ənəs r.a.q. Rasulullah s.a.v.in qəst etdiyi o qulaqlar vasitəsilə Onun buyruqlarını eşidib itaət edər, verdiyi övüq nəsiyyətlərini dinləyərdi. 236-cı əbis Ənəs İbn-i Malik radiyalarını demişdir, Rasulullah s.a.v. hərdən bizimlə zarafat edərdi. Nəhayət, bir gün o mənim balaca qardaşıma dedi, Ey Əbu Meyr, quşçıladan nə oldu? Bu hədisi Bukhari, Muslin, Tirmizi, İbn-Nace və Əhməd rəvayət etmişdir. Abu İsət Tirmizi demişdir. Bu hədistən belə nəticə çıxır ki, Peyğəmbər s.a.v. səhabələri ilə zarafat edərmiş. həmsinin onun az yaşlı uşağa, ey əbu Əmir deyək kunyə verməsi, bunun caiz olduğunu bildirir. Hədis həm də ona dəvalət edir ki, uşağa oynamaq üçün quş vermək caizdir. Peyğəmbər s.ə.v. ona Ey abu mey, quş çıqaza nə oldu deməsinin səbəbi bu idi ki, uşaq bu quş çıqazla oynayarkən quş ölmüş və uşaq buna görə kədərlənmişdir. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. onunla zarafat edib ona Ey abu mey, quş çıqaza nə oldu demişdir. İbn Həcər bu hədisi izah edərkən demişdir. Bu hədistə çoxlu faydalar var neçə-neçə əsərlər yazmış, ha, belə, şafi fəqihlərindən olmuş və i̇bn Qas ləqəbi tanınmış Abul Abbas Əhməd İbn-Əbu Əhməd Ət-Təbari bir kitabda bu hədisi müxtəlif isnadlarla rəvayt etmiş və bu hədistən çıxarılmış nəticələri zikr etmişdir. i̇bn Qas həmin kitabın əvvəlində bəzi adamlar mühəddislərin Heç bir faydası olmayan hədislər rəva etdiklərini söyləmişlər, demiş və Əbu Ümeyrin bu hədisini misal göstərmişdir. Sonra davam edib, lakin onlar bilmirlər ki, bu hədistə şəriət qanunlarına, İslam ədəblərinə və bir çox faydalı məsələlərə dalarət edən 60 nəticə vardır, demiş və həmin nəticələri deyil etmişdir. 237-ci ədris. Abu Huraira radiyalanı demişdir. Bir dəfə sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmə dedilər, ya Rasulullah, sən hərdən bizimlə zərafat edirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm də onlara belə zəvab verdi. Bəli, zərafat edirəm. Lakin mən haqdan başqa bir söz danışmıram. Bu hədisi Tirmiz rəvat etmişdir. Hədisin isnadında keçən Usəmə ibn Zeyd Əll-Eytiq hətalara yol vermiş sadıq ravidir. Lakin bu mənada olan başqa hədislər bu hədisin dərəcəsini qüvvətləndirir. Muhamməd Nasrəddin Albani müxtəsəl işkəmal əsərində bu hədisin səhi olduğunu söyləmişdir. 238-dədir. Ənəs ibn-i Malik radiyallarını rövayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbər s.a.v. ilə bir mini şeyvanı istədi və o, bu adama mən sənə dişi dəvənin balasını verəcəyəm, dedi Adam təəccüblə soruşdu. Ya Rasulullah, dişi dəvənin balası ilə mən ne edə deyəm? sallallahu aleyhi və sələm də ona belə cavab verdi. Məyər dişi dəvə, dəvədən başqa bir heyvan doğur. Bu hədisə Abu Davud ravayət etmiş və Muhammed Nasır ibn Albani muxtaçəri şəmal əsərində onun səyi olduğunu demişdir. Burada Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demək istəyir ki, onun verəcəyi dəvəni də nə vaxtsa bir dişi dəvə doğmuşdur. Bu dəvə böyüyüb, minilməli yaşa çatmış olsa da, yenə həmin dişi dəvənin balası xayılır. Demək, Rasulullah s.a.v. ancaq doğru söz söyləyərək zarafat edərdi. Allah s.a.v. bizə Peygamber s.a.v. əxlaqı kimi əxlaqımız olmağa müvəffəq eləsin. O cür əxlaq sahibinin davamsıları olan O gözəl, əxlaqlı sahabələrin yolunu tübq etməyi bizə nəsib eləsən? Onlarla bərabər həm Peyqəmbər s.ə.vələmin hovuzunun başında onlarla zarafat edib, deyib gülməyi, sonra da cənnətdə bir yerdə niyəmətlər içində olmağı bizə nəsib eləsən? Subhanəkə Allahumma və bihəmdiq, əşhədu əllə ilə ilə ilə əstəxfruqə və atubu eləyik.